струнку та пишну, з матками повними, темно-рожевими, схожими на здивовані дівочі очі, чисті й сердечні, люблячі і непорочні, сповнені пристрасті і таїни. То була мальва. Осінь не торкнулася ані її зеленого листя, ані квіток. Всі вінчики були цілі, вершечок під саму стріху, ще й не розквітлі бувочки в самій горі. Легенький вітерець пройшов під нею, і ледь-ледь ворухнулися квіточки, здавалося, то зрушилися довгі вії. І пахощі полинули тугою хвилею, ще тоншою, ще ароматнішою, ще запаморочливішою. Пан дихав спрагло, лівою рукою вхопився за груди, очі йому напружилися, губи бриніли. Петьку, сказав до паховка, наталяр, біжи і купи мені сю квітку. «Купи всю, землю землею викопай». «Та дивися обережно, не пошкодь, загорнив щонебудь, у мішок чи якусь шматину. Мало буде таляра, дам ще». І відкинувся на сидіння карети, заплющив очі. Він спилав запах, як молодий мед або старе вино. Цідив його в себе, виповнювався ним. Виповнювалося солодким маревом все його їство. І здавалося йому, що він молодий-молодий, їде на баскому коні поміж квітучих вечневих садів, збиває шапкою цвіт, оббирає з гриви білі пелюстки і чує голос, тонкий, текучий, неначе наче в іволги, молодий дівочий голос, котрий прокочується по ньому, лоскоче груди, виповнює його незнаною досі тривогою. Він розглядається на всі боки, шукає дівчину, але бачить у вишняку тільки віночок із живих квітів, світло-рожеві та темно-рожеві мачки, які, мов би, аж світяться, і те світло долітає до нього. Він знає, що жив для цієї миті, для цієї стрічі. Він чекав її довго-довго. Вона мала обов'язково збутися. Людина живе тільки чеканням. Найперше – любові. Все інше не має ваги. Воно збулося, минуло, пропало. Життя – це тільки те, що не збулося. Має збутися, але здебільшого ніколи не збувається. Він і зараз не знає, чи збудеться його мрія, його перечуття, але знає, що жив заради неї. Вернувся захеканий педько і приніс викопану з коренем загорнуту в мішок мальву. Він не сказав, що в хатині не було нікого, і викопав її самочинно. Удвох з паном обережно поставили її на дно карети, і пан всю дорогу тримав її за тонкий гнучкий стан. Приїхали в Кагарлик, де пан орендував у попа флігель з садком. Петько побіг до горщечника і приніс найбільшу, яка була в нього полив'яну макітру. Вони посадовили в неї квітку та поставили на підлозі в опочивальні пана. Мальва трохи не сягала вершечком стелі. Вечірнє сонце заглянуло в опочивальню, освітило мальву, і панові здалося, що листя на ній дрібно-дрібно затремтіло. Цієї ночі пан заснув солодким, але й тривожним сном. Донедавна він чомусь не міг спати, ночі були йому в муку. І знову снився сам собі молодим на вороному коні. Але довкола не цвіли сади, а буяли дозрілі жита, і в тих житах блукали табуни коней, Долетіли жита і ржали жалібно. Пан звик ставати рано, ще до схід сонця. Пахолок, він же й покойовий, педько тихесенько в міста поставив на ослоні мідний таз, до половини наповнений джерельною водою. Поклав чистий, вишитий солов'ями рушник, поставив глечик в ще теплого молока і поклав свіжу білу пампушку. Пан любив снідати одразу по тому, як умиється, молоком з пампушкою. То увесь його сніданок. Дивний пан. Пан прокинувся невдовзі, а прокинувшись, заволав педька. Той трохи забарився, убіг захеканий. Пан сидів серед шитих червоним шовком подушок, розгніваний, тицяв важкою засмаглою, ще не схожою на панську руку. «Що це таке? Що це таке, я тебе питаю, лобуряко? Чого ти вмиваєшся в моєму тазу? І чи я тебе морю голодом?» Татько кліпав білими, не наче пух повіками. І сам він білий не наче облитись сметаною. Білий чуб, білі брови, білий пушок вусиків – є є є нічого, то не я! А хто ж, святий дух? Візьми, помацай!» І в питькові просто в обличчя рушник. Рушник був вологий, і вода зу скала мучена, і мурока з глечика спито до половини, і на рушникові, яким був засланий другий ослінець, лежала половина пампушки. Друга половина, вочевидь, з'їдена, навіть видно сліди від зубів, Пампушка свіжа, запашна, доторкнися пальцем, залишиться вмятина. Є-єй, от тільки не бреши, не бреши, а то й єй, накажу, вибити на мості. Петько затрусився, неначе цуцик спійманий у чужому дворі. На мосту стояла міська варта, міські слуги, вони виконували каральну службу і сповняли її ревно, адже знали, що краще її сповнять, то більшу винагороду отримають. Петька ще не карано жодного разу. І тим страшніша кара. Забери та йди, сердито наказав пан. Принеси молока й ще одну пампушку, а цю. Доїж, щоб тебе вдавило. Вмиюся я біля криниці. Вчора пан їздив у канів, де гуляв у корчмі з рейтарами, вернувся опівночі й спав довше, ніж завжди. Прокинувшись, обвів очима опочивальню, по якій несміло облукали світлі плями, схитнув головою. Лонився мальві, яка, здавалося, також вся світилася, відтак його погляд упав на ослінець. Перше, що побачив, це пів пампушки. Один крайок, придавлений пальцями або зубами, повільно, просто на очах випростувався. Пан заглянув у глечик, мацнув, хоч же був певний і так рушник. Петько. Петко влетів, неначе з пожежі. «Петько, леда, що ти побачиш, ти що, заповзявся не сміхатися з мене? Та я татую шкуру на барабан, а кишки мотовило. Петько впав на коліна, почав хреститися до ікон. «Нехай я скоцюбну на цьому місці, нехай мене чорти на тім світі тягають по пеклу гарячою кочергою, нехай не побачу сонця!»